طبيب ومنتبه لميث سنين يا ام الدين وسلمت تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي علمنا ما ينفعنا وان تعلمنا وزدنا علما الله سبحانه وتعالى يعني مثل مادههههههه عقيده درسنا باشل الله ابو حسين محمد ابن محمد hazırlan. E, kitab kitab-ı kitabı, yani əqide kitabı, e, yani oxumağa başlayacağı inşallah. Amma əqide mövzularına girişməzdən öncə bir neçə məsələ var ki, insan görə yolları ciddi bilsin, virayət eləsin. Mesela, əqide elə bir mövzudur ki, hər kəs öyrənməlidir. Elm nəyi öyrədirsə, o ilə şərəfli olur. Yəni nəyi öyrədirsə, o ilə elm şərəfli olur. İstər dünya olsun, istər dini olsun. Ona görə baxırsan ki, sən oxuduğun nədir, öyrəndiyi nədir, o elm sən nə verir? Və ona görə elmlərin ən şərəflisi eytiqat elmidir, yəni əqidə elmləridir. Çünki o, sənin dünya və ahirətli təmin eləyən məsləkibə öyrədir sənə. Bundan üstün bir elm yoxdur. Və xüsusən də onun içində hansıdır? Tövül elmləri sənə Allahın az və sifətləridir. Üçün təvhid elmləri hamısı, sonrakı da xüsusən Allahın ad və sıfatları, çünki öyrədən nə öyrədirsənə, elmlə verirsənə, Rəbbini öyrədir, verir Rəbbini tanıdır. Bundan uca bir şey var yəni. Elmlərin heç də bundan yüksəyi, bundan ucaсы yoxdur. Sən bunu tanımaqla, bunu bilməkla öz etiqadını bilirsən, kime ibadət etdiyini bilirsən, necə ibadət etmək lazım olduğunu bilirsən, bununla imanı artırırsan, buna təqva möhkəmləndirirsə. Ona görə insan gərək həmişə öyrəndiyi şeyin nə olduğunu öyrənsin. Və şəri elmlər çoxdur və onun üçün deyək ki, üfik var, ə, qada elmi var, onun üçün də, ə, miras elmi var və s. və s. Həm üçün var, yəni tövhid elmi var və bu ona görə elmlərin ən şərəflisidir. Həm üçün tövhid elinə, yəni eytiqad məsələlərinə girişməzdən əvvəl, ə, əvvəl ən mühim lazım bilinməsi lazım olan məsələrdən biri odur ki, bu elmi sən hardan götürürsən. Elmin mənbəyi nədir? Bütün elmlər verədir və xüsusən də bu elim Elmin mənbəyin nədir? Haradan götürürsən? Və bizim el mənbəyimiz nə olmalıdır? Quran və sünnə sələfin fəhmi ilə. Quran və sünnə sələfin fəhmi ilə. Peyyəmələm necə öyrətdi? Səhabələr ondan necə başa düşdü? Sələflərimiz bu məsələyi necə anladılar? Ən əsas, ən ciddi məsələ, yəni onun... Haradan götürülməsi məsələdir? Çünki e, bütün elmlərdə, xüsusən də etiqat elmində yəni, artıq e, görürsünüz ora e, müdaxillər olub, orada e, ə, əyri yolları düşənlər var, səhv yolları düşənlər var. Ona görə sən bilməlisən ki, sən elmimi haradan, kimdən götürürsən? Necə ki, sələflərdən e, e, e, birindən e, yəni, qeyd olunur ki, deyir ki, əgətən bu elm dindi, bax ki, dini və kimdən götürürsən? Yəni, hər kəsdən din götürülməz. Hər kəsdən ilm götürülməz. Ona görə sən dinin məsələlərinə baxsaysan, kökünə baxsaysan kimdən götürülüb, kimdən nəql olunub. Və həmin mühüm məsələlərdən biri də etiqad elmində risaləsinin fəhmi, sələfdən nəql olunan kəlmələri bilmək. Onlar bu məsələ, xüsusən də etiqad məsələləri, Allah falan ad və sıfatlar məsələsi nəyə görə? Çünki onlar necə, yəni təbir ediblərsə, bu kəlməni işlədiblərsə, o cür işlətmək. Ondan kənara çıxmamaq. Ola bilsin ki, sözü sən deyəsən, Lakin başqa bir kəlmə ilə bir kəlməni izah edəsən, oradan başqa mənalar da və oradan başqa yollar açılsan. Ona görə həmin kəlmələri tələffüzdən necə gəlibsə o cür işlətmək. Məsələn, necə buyurubsa səhabələr necə buyurubsa onu o cür, yəni kəlmənin formasını işlətmək, yəni bu da e, mühüm məsələlərdəndir. Həmçinin Bu, yəni məsələdə, yəni etika məsələlərində şeytanın qapıları çox açıldığına görə bilinməli bəzi məsələlər də var. Onlardan biri həmişə haqqı söyləmək, haqqı gizlətməmək. Haqqı öyrənmək onu etiqad etməkdir. Çünki əyri yollar çoxdur. Necə ki, buyurur, hər birinin başında şeytan durub onu gözəl göstərir insanlara, ona dəvətli, o yola çağıran insanlara. Mən haqqı söyləməlisən. Haqqı zaman sənin qarşına çıxacaq haqqı Deməyənlər, daha doğrusu haqqını əksə deyənlər. O halda sən mövqeyin nə deyil? Həmin kəsin, yəni sən haqqı deməklə yanaşı, onun müxalifi olan, batili bəyan etmək. Batil olanı, doğru olmayanı bəyan etmək, insanlara çatdırmaq. Hansı üslubla? Hər kəs üçünlə xət çəkmək, yox. Ədəblə, əxlaqla. Bu da ikinci məsələ, birinci haqqı demək, ikincisi isə onu bəyan etdiyin zaman, müxalifləri qeyd etdiyin zaman alimlərin qədirini bilmək Onların hətta istə, olsun kəçə böyük alimlərdən kimsə xəta edib. Hətta əqide məsələlərində. Bu deməkdir ki, o alim üzərinə xətt çəkəsən, onun haqqında istədiyin kimi danışasan, yox, alimlərin qadrını bilmək. Onlar haqqında danışanda da ədəblə, əxlaqla bilmək, onların yəni qədir-qiymətini qorumaq, onları dərəcəsindən aşağı salmamaq. Sadəcə o deməkdir ki, həmin alim böyük, yəni elm sahib olduğuna görə onun hər dediyi qəbul olunmalı deyil. Yox, əgər xəta edibsə, xəta bəyin Haq söylənməli, onun əksi olan batil bəyan olunmalıdır. Lakin bu, yəni, şəriyyətin buyurduğu ədəb üslubları ilə. Çünki əgər kiminsə xatasına sussan, elmi məhzələmiş olacaq isə. Elm gidecək aradan, haq gidecək, haq batil olacaq. Əgər kiminsə ə, o xatasını köbutcasına bəyan etsən, alimlər gəlirən, Qədərindən aşağı salıcaksən, dərəcəsindən aşağı salıcaksən. Yəni, hər iki halda xətai yol vermişsən. Ona görə, fətanı, batili bəyan etmək, haqqı söyləmək, lakin rəd etdiyin zaman və yaxudunu bəyan etdiyin zaman onu yəni, ədəblə, əxlaqla, şəriyyətli buyurulduğu kimi alimənin qədiri qiymətini bilərək, olaraq sevərək bu cür bəyan olmalıdır. Oxuduğumuz kitaba gəlincə, kitabın müəllifi ə, Əbul Hüseyin, ə, El-Qadi Abu yəni bu adla məşhurdur. Əbu Qazi Əbu Hüseyn və atası daha məşhur olan Hənbəli məzəbinin ən böyük alimlərindən biridir. Əbu Yaələ. El-Qadi Əbu Yaələ, Yaələnin oğlu Muhammad Əbu Hüseyn də və Muhammad Əbu Hüseyn də çox kitablar ə, müəllifidir, yəni tanınmış alimlərdəndir Hənbəli məzəbində və Hənbəli məzəbinə aid olan və digər, yəni sahələrdə də kitabları çoxdur və alimlərin onun haqqında, yəni ona tərif olan kəlimələri çoxdur, sayı hesabsızdır. Zamanının yaşadıq dövrün məşhur alimlərindən olub, 1000 Hicri tarixlə 451-ci ildə anıldı, 526-cı ildə vəfat edib. Allah Subhanahu taala Ona rəhmət etsin, Allah sonra onu bağışlasın, əhv etsin və bütün müsəlmanları və bütün etdiyi salih əməlləri və öyrəndiyimiz bu kitabı da onun həsənət mizəndə, həsənət tərəzində etsin qiyamət günü və bizi də, onu da, heyəmət səzənin bərabər, biz dost cənnətlərində cəm etsin. Rəhməullah kitabının adını elə Eytiqad adlandırıb. Eytiqad adlandırmasına səbəbi odur ki, ondan soruşulub ki, necə ki, inşallah məhdində gələcək, Sənin eytiqadın nədir? Eytiqadını bəyan et, bizə öyrək. Ona görə yox ki, sual verməyiblər ki, onu imtihan etmək üçün, kimliyini yoxlamaq üçün. Lakin sual veriblər ondan öyrənmək üçün, çünki böyük alim idi və o da eytiqadını bu cür bəyan edib. Kitab nəqlədən buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yəssir, Rabbim mənim üçün asanlaşdır. Və sonra buyurur, Əxber Anaşeyx, Əl-Əcəl, Əbu Sa'id, عبد الجبار ابن يحيا ابن علي ابن هلال العرابي قراءة عليه وأنا أسمع وذلك يوم الجمعة آآ ثالث آآ من شوال سنة ثلاثة وسبعين وخمسمائة للهجرة فثنى القاضي جل أبو الحسين محمد ابن محمد ابن فراء قال كتاب النقل يعني buyurur ki bizə şeyximiz Əbu Said Ə'rabi qiraətan alay və ana əsma yani bu ə, hədis və yaxud ümumiyyətlə kitabların nəql olma üsuludur qiraətlə yani var bir başa şeyx danışsın, qarşıdakılar dinləsin, var başqa bir üslubu ki, yani çox üsullar var və bir dördü ki, qiraətan alay yani kiminsə şeyxə oxuyur və şeyx dinləyir və təsdiqləyir ki, həqiqətən belədir. Əyaqətən, bu, mənim kəlamımdır, mənim kitabımdır və yaxud mənim hədisimdir və təhdiqləyir. Və buyurur ki, mən bu cür eşidim. Yəni ki, şeyh oturmuşdu, kimsə onu oxuyurdu və mən eşidirdim. Yəni, bu üslubla nəql olunum kitab. Və buyurur şeyh Əbul Hüseyn, əl hətta yarda, Allaha o razı olunca həm səna olsun. Və la ilahe illallah, el əliyyül ələ Və yəni, yəqin ki, bu kəlmələr başa çüsüdür, həmələr tərcümə ehtiyac yoxdur. Allah əsəhədə şəhadət gətirir, uca olan Allaha şəhadət gətirir. <gülüyor> və el-həmdülləhə əhlil-həmd, əl-məvvulə, və el-muntəhəl-həmd və el-muntədə, başlanğıcı da, sonu da, yəni bütün həmdlərin hamısı Allah əsəhədə məxsusdur. Və həmd Allahın sifəti deyil, Allah həmd olunandır. Yəni, bu şeyxin kəlməsində məsəd deyir ki, həm də Allahın isələtdir, lakin Allah s.a. həmd olunandır, həmd edən isə kimdir? Bəndədir. <gülüyor> və elhamdülillahi, illəzi əxrəcənə bəədəl ədəm ilə vücud xeyri-l-üməm o Allah həmd olsun ki, bizi yoxluqdan var edib və bizi ən xeyrli ümmət yaradıb. Hansı ümmət? İslam ümməti. Vaxt aradənə Dəliyilən iləyh min xalqihi ətram ək, ək, əleyh və bizim üçün yaratdıqlarının ən xeyirlisini, özünə ən sevimli olanını Peyğəmbər göndərib, bizi yönəldəcə göndərib. O hansıdır? Peyğəmbər səsələm. Və min rusulihə əşrafihim lədi və ə, Peyğəmbərlərinin ən şərəslisi bizə göndərib. Və cəələ onun mənziləsini, onun qədr məkanını ən uca ən yüksək edib ıı, və əhsənən nəbiyyinə risalə və göndərdiyi risalələrin də ən gözəlini, ən üstününü ona göndərib sallallahu aleyhi və aleyhi ət-təyyibin salatən təxussuhum və təumuhum və sonra qəyəməsələmin ailəsinə, özünə və ailəsinə salam salavat edir və sonra da qeyd edir təxussuhum, təumuhum yəni xüsusən o ailəsinə ümumən onun Bütün ardıcıllarına. Və sonra buyurur ki, Əmə Əm də'b, Əəzən Allah və İyyək, fikir versəz, yəni, bütün yaxudu, əksər alimlərin kitablarına başlanıcı Allaha ən gözəl həm sənalarından başlayır. Bismillətdən sonra, Allaha ən gözəl həmsənalarla və Peyğəmbər sallallahu əleyhi bacardığı kimi ən gözəl şəkildə təriflərlə və salavatla. Və həmçinin Əbu Hüseyn də fikri versə Allaha, yəni kitabını gözəl başlanğıcla başladı və ona görə birinci ona görə ki, kitabın yəni Bismillah başlaması, Allaha həmsinə başlaması nəyə görə? Bərəkət. İşin bərəkətli olması üçün. İşin bərəkətli olması üçün. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu sünnəsinin müvafiq həmşə xütbələrini və yaxud da məksublarını belə başlayardı, bisminələ başlayardı və həmsəni anan açarı kəlməsini. Və sonra buyurur, Əvəl-nəllahu və yiyək, məhət təklif, limələ Buyurur, Allah məni də, sizləri də bacarmadığımız işi üstümüzə götürməkdən qorusun. Bu, mühüm məsələlərdən biridir. Məhət təkəllif, insan, insan özünü bir şeyin yükləməsi, Və yaxud bacarmaq adı yükün altına girməsi. Xüsusən də elm məsələlərində, yəni şəriə elmi məsələlərində və xüsusən də etiqad məsələlərində bu yəni zəlalət qapısından açılmasıdır. İnsana zəlalət qapısından açılması. İnsan bilmədi bir şeylə özünü yükləsin. Bilmədi bir şey haqqında danışsın. Allah Subhanahu bu barədə buyurur. Lə təqsu elim. Elmin olmayan şeylərə danışma. Elmi olmayan şeylərə girişmə. Çünki əgər bu məsələyə girişsən, özün üçün artıq zəllət qapçılaşmışsan. Ona görə kim əgər Allahın adından və ya yəni dindən bir şey danışsa, kim əgər dindən bir şey deyirsə, bilsin ki, Allahın adından danışar. Sanki deyir ki, Allah tala belə buyurun. Kim əgər dindən bir şey danışsa, hansı ki, o məsələ elmi yoxdur, bilmir. Lakin danışır, məsələyə girişir, hətta doğru desə belə o insan ne edir? Günah qazanır. Günət qazanır, ona görə ki, Allahın elmin, dinində, Allahın elmindən bilmədiyi şeylər danışır. Ona görə şey ən başlanıcıda belə bir duanla başlayır ki, Allah məni də sizləri də bacarmadığımızın, bilmədiyimizin yükü daşmağı, daşmaqdan qorusun. Və yaxşı bilmədiyimiz, demir bacarmanı, deyir ki, yaxşı bilmədiyimizdən. Yəni, hətta bilsən də, lakin onu dəqiq bilmirsən, dərinliyini nə də qədər bilmirsən, yəni orada xəta etməyin mümkündür, Arxu məsələyə gəlməyəsən. Bir məsələ danışırsansa, artıq bilirsən ki, sən o məsələni bilirsən. Lazımınca bilirsən. Orada xəta etməyəcəksən. İnsanları səhv yolu dəvət etməyəcəksən. Ondan sonra o mərhələdə sənin danışmaq ixtiyarın var. Və iddəa limə la nutqin. Həmişənin yəqinliklə bilmədiyimiz məsələlərdə iddiatçı olmağı, yəni fikir yürtməyimizi, fikir yürtməsini Allah qorusun. Vəcənəbənə vəiyyəkə elbidə və kəzib Allah məni və sizləri, məni və səni bidəətlərdən və yalandan qorusun. Və hər nə mə ma ihtə, ihtaqab, həmçinin bizi şərlərdən uzaqlaşdırır, uzaqlaşdırsa uzaq etsin. Və axbətə ma və pis qazancdan uzaq etsin. Təbiq qazanc gözəl qazanc nədir? Əcərlərdir, savablar da axirət üçün hazırlığındır və pis qazanc da onun əksidir. fə innekə sältə an məzhebî və aqdi. Soru şeyx ki, sən məndən soruşdun hansı tələbəsi ki və yaxud kim ki ondan soruşursan etiqadı varsa ona dedi ki sən məndən soruşdun mənim mərzhebim və etiqadım barəsində. O ma adinu bihi li rbbi azza vecəl və, və mən rbbimə nə e ilə yəni hansı dinlə irfət istəyirəm hansı etiqadla yəni yaxınlaşdığımı məndən sordun ona görə soruşdun ki, yəni soruşmağının məqsid o idi ki, ona haqqa ittibar edəsən, haqqın ardınca gedəsən və bidətlərdən, zəlalətdən uzaq olasan. Yəni, bu kəlməsindən aidin olur ki, sual veriləndə şeyhin nə üçün verilir? İmtihan etmək üçün şeyh? İmtihan olmaq üçün? Yox. Ona öyrənmək üçün. Onun dediyi haqqa tabi, olmaq üçün. Qıtəstəvcibu <gülüyor> minəllahi e, min əzəvəcəllə mənəzilə əliyə e, e, və bununla da Allah yanında yüksət məqama, yüksət mənziliyə sahib olmaq üçün. <gülüyor> və əcəbtəkə ilə mə səəltə ən sənin sualıqa belə cavab verirəm. Yəni, bununla cavab verirəm. Məəmmilən minəllahi cəzirə səvab. Yəni, bu cavabında sənə söyləyəcəm cavabında Allahdan çox-çox əcrlər, savablar diləyərək və rahb warahaban ilayhi min sul azab və Allahın ə, əzabından, yəni Allaha qaçaraq, Allaha sığınaraq, mu'təminən aleyhi fil qawli bit-ta'yidi bit bit is-sawab və Allah ə, dediklərimdə doğruluq, doğru, dediklərimin doğru olması üçün Allaha səvəkkül edərək belə cavablayıram sualıbı. Fikir verin, şeyxın burada, yəni, əslində hər kəlməsin üstündə uzun dayanmaq olar, lakin bir nöqtə fikir verin, insan gələk bütün əməllərində, nəinki təkcə suala cavabında, danışığında, bütün əməllərində bu üç şey olsun, mütləq. Birinci, Allahdan əcr edilmək. Yəni, dediyin əməldə sən Allah rızasını güləsən, Allahın razılığını axtarasan, Allahdan səvəb ediləsən, əcr ediləsən. 2. Allahın əzabından qorunmağa, həmin kəlmənin pis aqibətindən, pis nəticəsindən qorunmağa çalışasan. 3. Həmin sözündə, həmin əməldə Allahı tələkkü edəsən. Fikirlə yəni, Şeyx'in duasına, duanın sonunda, yəni kəlməsinin sonunda buyurur ki, yəni sənin sualına cavab verirəm və yolum da budur. Allahdan əcr istəyirəm, pis aqibətindən Allaha sığınıram, ümumiyyətcə bütün diliklərimdə, etdiklərimdə Allaha təvəkkül edirəm də buyurur cavabı olaraq yani bu kitabı yazır və cavab olaraq verir buyurur el imən billah və təvhidi. Allaha iman və onun təvhidi, onun e, təkləsləşdirilməsi. E, buyurur Fəl-əvvəl mə nəbdəwə bi zikrihi min zəlikə zikru mə birinci Başladığımız məsələ, başlayacağımız məsələ bu işlə, bu işlə e, Allahın öz bəndələrinə tərz buyurduğu, vacib buyurduğu məsələdir. Və bəəsəbihi rəsuləhu sallallahu aleyh və bunun səbəbindən də dolayı öz peyğəmbərlərini həmin bəndələrə göndərmişdir. Öz peyəmbərini, Məhəməd peyəmbəri, Allah ona səhvə və səhəm olsun, e, Elçi olaraq göndərmişdir. Şeyh burada qeydilir, sallallahu aleyh, lakin salam qeyd etmədi. Yəqin ki, bu yəni, yazıda düşüb, lakin olmaz ki, yəni, belə zikr olunsun, etsin yəni, böyük alimlər. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala bizə nə buyurub? Salam və salavat etmək əmridir Quranda ki, Allahın rəsində salam və salavat edin. Lakin təhcə sala salavat demək, salamsız və yaxud da salam demək salavatsız, bu, yəni, kamil əcirdən uzaq qalmaqdır. Və əmçin hədislərdə qeyd olunur, fəyəmə salam və salavat demək. Lakin ə, burada kitab, ə, şəx qeyd etdi, sallallahu aleyhi, Allah ona salavatı olsun, ə, olsun ki, yəni, bu şəx desin, lakin o, çap zamanı və yaxud da götürmələr zamanı düşmüş olsun. Və ənzələ fi kitəbih. Və həmçinin bu haqqı, yəni Allah da öz vacib, bəndələrinə vacib buyurduğu bu haqqı bəyan etmək üçün kitab nazir etmişdir. Və huva əl-imən billəh, əzəv və cəl. Və bu haqq olan, bu üzərimizə vacib, fərz olan şey nədir? Allaha imandır. Və e, bu kitab, yəni, Şeyx e, İbrahim Ruheyli bu kitabdan dərt keçdiyi zaman qeydəmişdir ki, əvvəllər, Əbul Hüseyin, yəni, Mühəmməd, Qadi, əvvəllər kəlam əhnindən olub. Yəni, əşari eytiqadında olanlardan olub və bu iman məsələlərində də əvvəllər xata edib. Əvvəllər xata edib və bilirsiniz, həmin zamanlar, e, yəni, Şeyxin yaşadığı dövr elə bir dövr idi ki, əşarilər baş alıb getmişdi. Yəni, e, bidiyyətlərin gücü yayıldığı bir dövrü idi 400-ci, 500-ci illər, hicrətin 400-ci, 500-ci illəri. Və e, Şextə Rəxməhullah əvvəlcə, yəni, kəlam əhlindən olub, lakin sonra tövbə etdi, edib, haqqa qayıtmışdı və bu kitabı tövbə etdikdən sonra yazıb. Yəni, haqqı bildikdən, haqqı ona bəyan olduqdan sonra yazıb və ola bilsin ki, buna görə də rast gələsiz ki, kitabda bəzi kəlmələr olsun ki, kəlam əhlindən götürülmüş kəlmələr olsun, ümumi bəzi Və, lakin burada Şeyx İman imanın tərifi və onun barəsində danışanda artıq e, sərəf etiqadına uyğun olan haqqı yəni e, bəyan edib tövbə etdikdən sonra və mənasu et təsdiq bima qala ki, imanın tərifinə gəldik ki, imanın mənası odur ki, e, Allah təalanın bizə e, əmr etdiklərini təsdiq edəsən. Həmçinin Peyğəmbərin bizə buyruqlarını təsdiq edəsən və əmrü bihi və və əmrə bihi və iftərdəhu bizə əmr etdiklərini və bizə fərz vurduqlarını və bizi və nəhə anhu həmişə bizi bizi çəkindirdiyi hər bir şeyi və etiqad etmək ki, peyğəmbər səm nə bizə nəql edibsə hamısı Allahdan olmasını etiqad etmək və həmişə nəzə bihi fihil kitab Həmçin bu barədə bizə kitab naz edib və bizəlikə ərsələ mürsəlin və bu, bu mövzunu, bu etiqat mövzunu beyan etmək üçün Allah s.ə.q. bizə Peyğəmbərlər göndərib və buyurur Allah s.ə.q. Ənbiya surəsində Və mə ərsəlnə min qablikə min rəsulin illə nuhi iləyh, ənnəhü la iləhə illə ənə fə'budun. E, buyurur Allah s.ə.q. ə.q mən səndən öncə göndərdiyim peyğəmbərlərin vəhyi ilə göndərdiyim peyğəmbərlərin hər birinə də əmr etmişdik ki, la iləhə illə anə. yalnız ibadət haqqı olan olan Allah olduğunu və yəni Allaha deyirəm mən olduğumu və mənə ibadət etməyi vəhyi etmişdim, buyurmuşdum. Şeyx bu kəlmələrdə lakin müəyyən qədər yəni kəlmə olaraq xətaya yol verib. Və o da ondan ibarət ki, ə, imanın mənası təsdiq olaraq, yəni iman nədir, kim deyər iman tərifinədir? Bilmirəm. Qalmaydı dedikdə. <coughs> Necə? Qalmaydı dedikdə. O açıq əməl etmək. Elə cavabdır. Yəni qəlb ilə etiqad etmək, qəlb iqrar etmək, dil söyləmək və əzalarla da yerinə yetirmək, əməllər etmək. Lakin şərh imanın tərifini başlanğıcda ki, Təsdiqdir. Yəni, qəlb ilə təsdiq. Bu kəlmə, yəni, iki başlı kəlmədir. İki mənalı kəlmədir. İki cür başa düşülməsi mümkün olan kəlmədir. Daha doğru olardı nə? Qəlb ilə iqrar etmək. İqrar etmək. Bu, daha doğru olardı nəinki təsdiq. Əslində, təsdiq kəlməsi özü iqrar mənasına gəlir. Bir mənası iqrardır. Digər mənası, hə, Digər mənası yalnız doğru doğru yəni doğru olduğunu bəyan etmək, doğruluğunu qəbul etmək. Çünki doğrunun əksi nədir? Yalandır. Lakin iqrarın əksi nədir? Təhqiq etməyin əksədi inkardır. Aydındır? İmandə iqrar olmalıdır, çünki inkar yoxdur. Sən əgər Allahı, onun tövhidini inkar etsən, kafir olursan. Allah qorusun. Lakin Təsdiq kəlməsi əslində yalan olduğunu təsdiq kəlməsi iki mənaya gəlir. Həm iqrar mənasına, həm də doğrulama mənasına. Məsələn, yehudlər deyə məsələn təsdiq ediblər rüzü, lakin iqrar etmirdilər. Aydındır məsələ. Yəni təsdiq kəlməsi ilə iqrar kəlməsinin fərqi başa düşdünüz nədir? Olsun ki, insan təsdiqləsinlər ki, iqrar etməsin. Doğru olduğunu söyləsin, lakin onu etiqad etməsin. Ona görə təsdiq kəlməsi iki mənaya gəldiyinə görə bu və bu kimi kəlmələrdə ehtiyyatla yanaşmaq lazımdır. Aydındır. Və burada buyurur ki, iman məsələsini necə e, oxduq ki, iman kəlməsi mənası təsdiqdir. Lakin bu kəlmə ya şərhə ehtiyacı var, təbii ki, biz böyle böyük alimlərdən onun doğru mənasını götürük. O, mümkün deyir ki, digər mənasını söyləsin. Lakin, bəyan etməyə ehtiyac var ki, bu tür kəlmələr hansı ki, iki mənaı yozmaq mümkündür, başqa mənaları yozulması mümkündür. Bu kəlmələrdən çəkinsən və daha sabit olan, daha dəqiq kəlmələrdən istifadə etsən, bu daha yaxşıdır. icrarı, yəni, isə... yəni, bu kəlmə, yəni müxtəlif mənalarda başa düşülməsi. Əgər izah olunarsa, daha gözəldir. Və xüsusən də şeyhin yaşadığı dövrdə kəlam əhlinin daha çox olduğu bir vaxtda bu kəlmənin şərhə ehtiyacı ol. Çünki digər cəlalət əhli də öz istədiyi mənaları bu cür kəlmələrdən çıxara bilir. Və dedik ki, şeyhin imanın tərifinə nədir? İman ə, Allahın ə, buyurduqlarını, hansı ki, ə, bizə tərz buyurub, hansı ki, bunun üçün həmçin qadağanlar edib, həmçinin bunun üçün peğəmbərlər göndərib, bunun üçün ə, kitab nazil edib, bunların hamısını, eytiqat etməkdir. Və sonra bəyan edərək dedik, bu kəlmələri də ardı olaraq bəyan edərək, və tasdiq bil imən, yəni imanın təsdiqi əli qavlu bilisən, dillə deməkdir, və tasdiq bil e, cənən, və qəlb ilə eytiqat etməkdir, və əməl bil ərkən, e, bədən üzvləri isə, üzvləri ilə ona reayət etməkdir. Deməli, nədir? İmanın təlifini nədir? Şəx bəyən dillə söyləmək, hə, qəlblə, eytiqat etmək, yenə burada şeyh təsdiq qeyd etdi, biz artıb kəlmə barəsə danışdıq ki, o daha yaxşı olardı, nə? iqrar kəlməsi ilə əvəz olunsun. Həmçinin əzalarla isə nə etmək? Reayət etmək, əməl etmək. Yəzidu ə, yəziduhu kəsətul əməl vəli qəbul bil ixsən və həmçinin imanı artırır Salih əməllərin çoxluğu və gözəl kəlmələr. Gözəl kəlmələr deyə nə nəzər edilir? Allaha itaikdə olan kəlmələr, yəni Allaha zikir və s. kimi, yəni Allaha itaikdə olan kəlmələr e, imanı artırır. Və yəni, qusur əl imanı azaldır nə? Asiliklər, Allaha olan asiliklər, Allah bizi və cəmi müsəlmanları qorusun, e, azaldır. Bu, istəyət nə fil imən? Bu, imanın tərifidir, şıx qeyd etdir. Kim dey ha. Sonra? Sonra? Sonra, sonra davamı? Davamı oxdur axı. Dil ilə demək, gəlmə etiqad etmək, əməllərlə, əzallana əməl etmək sonra isahatlarla artır və asiqtlərlə azalır. Və şey bunu təfsilatla da fərq etməz, təfsilatla isə mücməl, yəni E, cəmizlisən, yəni əməl və e, gözəl sözlərlə, yəni Allahə itaatdə olan əməllər və Allahə itaatdə olan gözəl sözlərlə artır və asiqlərlə azarır. Və sonra buyurur şeyx, və istəsən iman. İmandan e, istisna olunur nə? Yəni imanda müstəsna olan nədir? Müstəsna cavab nədir? Və buyurur ki, və la yakunu al istisna şəkkan. İnnamə hiya sunnə maddiəndə al-uləmə möminə əmtə fə innə bu istisna məsələsi nə deməkdir bu istisna məsələsi odur ki insan desin ki mən möminəm inşəallah mən möminəm inşəallahdirsə bu yəni o inşəallah gəlməsi istisnadır aydındır sanki yəqinliklə demədi sanki orada bir yani istisna edirsin nə isə. Aydındır. Bir deyirsən ki, mən möminəm. Bir deyirsən ki, mən möminəm. İnşa Allah. Və sonra şeyh buna misal çəkir, ki, əgər bir insan soruşulsa ki, sən mömin isəm mi? Onda o deyir ki, mən möminəm, inşallah Lakin bu, inşa Allah'ı şəkk edərək demir. Öz imanına şəkk edərək demir. Lakin nə üçün deyir? İstisna saxlayaraq. O istisna ilə bu məsələyi toxuncuyuk Allah'ın izni ilə. Və sonra e, yaxşıdır ki, və deyisin ki, davamınca Allaha, onun müəlliklərinə, kitablarına və elçisinə iman gətirdim. Bu nə məsələdir? Deməli, ümumiyyət bu sualı vermək bir Bu sualı vermək sələflən, sələflər bunu bəyənməyib və e, bu sualı məsələ verməzdilər. Sən müəmminsən, yoxsa yox. Əgər verilərsə, buna ehtiyac duyularsa və verilərsə, o hala cavab nə olacaq? Burada təfsilata ehtiyac var. Mömin səmmi kəlməsi özü əslində iki şey də alət edə bilər. Birincisi, iman gətirmisən mi? İkincisi, imanın kamildimi? Aydındır. Məncək, bəyənilməməyin səbəbi odur ki, riyakarlıq gələ bilir insana. Hə, mən möminəm. İnsan özünü, yəni... E təkəbbürlük, riyakarlıq gələ bilər. Yəni, özünün hansısa bir məqamını bəyan etsin, izah etsin. Lakin sual verdiliyi zaman artıq ona cavab riyakarlıqla olmur. Sadəcə yəni, e, olsun ki, həmin düşdüyü çətinlikdən çıxmaq üçün sual verildiyi vaxtı və yaxud da onu e, kafir kimi tanımasınlar deyə cavab verilə bilir. Aydındır. Ona görə sual vermək bəyənilmir. Sən e, məsəddə namazdan biləni soruq, sən mömin Lakin əgər sual artıq verilibsə və ona cavab verilmək məcburiyyətində etsə, o zaman nə deyir? Mən möminəm inşallah Yəni, qəsd edir bundan kamil imanı. Heç kəsd edilmək ki, mən kamil iman dərəcəsində çatmışam. Ona görə, deyir nə? İnşaallah. Yəni, istisnafın nəyə aiddir? O, kamil imana aiddir. Ki, kamilliyyət çatıb yoxsa yox. Lakin, o ki qaldı iman gətirməyə, insan yəni ki, iman gətirmişəm, yoxsa, yox? Şək yoxdur ki, buna heç bir istisnai ehtiyac yoxdur. Heç bir istisnai edir. Və əlhəmdir ki, möminik, deyə bilərsən. Lakin, yəni deyirəm, bu sualın verilməsi özü nədir? Bidi ətdir. Sələftən bu gəlməyib, bəyinilmir. Və ikincisi, əgər bu sual verilibsə, gərək çalışıb ondan qaçasam. Bu ki başlasam ki, bu sual verilməyi doğru deyil. Yəni, sələflər bunu bəyənmə Çünki burada insanın öz-özünü təski etməsi var. Öz-özünü, yəni, mən filan kəsəm, mən beləyəm, mən beləyəm deməsinə, yəni, mən-mən deməsinə gətirir, çıxarır. Ona gözərsən ki, bu sualı verməyin yaxşı deyil və s. Lakin, arzuda cavab vermək məcburiyyətini istəyirsən, nə deyirsən, mən müəminəm, inşallah, məqsədin nə deyir? Yəni, kamil imam. İnşallah, belə. Lakin, e, şeyhin kəlməsində e, gələncə ki, e, Yəni, istisna etdiyi zaman şək getmə, yəni şəksiz deyirsən, təbii ki, insan öz imanda şək getməməlidir. İnsan öz imanda şək getməməlidir. Və onun bu e, inşallah kəlməsi, mən müəminəm inşallah, bu yəni, e, kəlmə e, bəzi sələflərdən varid olub. Bəli sələfdən varlıq, laki bu məsələ bidiyyət məsələsi, bu sual vermək bidiyyət məsələsi olduğuna görə geniş bir məsələyə rast gəlmək sələflərdən mümkün deyil. Və bu məsələlər də, adətən bu cür məsələlər də kəlam əhlinin çox yayıldığı zaman yəni, meydana çıxmışdır. Və sonra şeyx yəni, bu iman ə, barəsində buyurur həmçinin, iman və İslam nə deməkdir? Biz İslam deyəndə nə qəst edirik? İman deyəndə nə qəst edirik? Kim deyər? İman nədir? İslam nədir? İslam. Nə başaq üçün İslam deyirik. Nə başa üçün var? Başqa cavab var? Başqa cavab var? İman və İmanda ki, qəs, übarətlərdəki lahirəm mənlədi, amma ümandakı qəsdirsə gəlbi şey, qıbrarı və etibarları. Yani, i̇slam isə bir yerdə gəl. İslam isə təşgəldikdə, kütüb xalınması dinə aid olan hər düşünəmək. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, İslam nə başa düşür belə? Nə başa İslam deyəndə? İslam İslam kəlməsi istisləm. Yəni Allah'a təslim olmaq deməkdir. İman kəlməsi Allah'a iman gətirmək deməkdir. Onun şəriətində iman gətirmək deməkdir. Lakin bu kəlmələr işlənəndə görürsən ki, bəzən bəzən olur nə? Görürsən ki, İslam kəlməsi dilə ilə İslam və iman da qəss olunur, bəzən iman dilədir, İslam və iman da qəss olunur. Bəzi zaman müxtəlif mənalar işlənir. Ona görə ümumiyyətlə bu kəlmənin e, yəni hansı nə mənanı daşıyır, alimlər arasında bu arada yəni, e, çoxlu rəylər var. Çox rəylər var alimlərdən ki, hansı e, kəlmə, hansı məna ilə işlənir deyə. Yəni necə qardaşlar getdilər ki, bəzə e, bəzə ki, İslam zahiri əməlləri, iman batini əməlləri, e, batini etikadı, yəni e, ədalət eliyi və s. lakin ən doğru olanı şeyx Əhsəf ibn Teymiyə və qeyrlərinin verdiyi e, mənalı ki, ilə e, ilə cəmi iftaraqa, ilə iftaraqa ictama qaydasıdır burada da. Yəni əgər ikisi bir yerdə gələrsə, hər birinin özünə məxsus mənası var. Əgər ayrı-ayrı gələrlərsə Hər ikisi digərini e, şamil edir. Hər biri digərini, yəni mənasını özündə daşıyır. Yəni, sən təhsil desən ki, e, İslam və yaxud da müşəmanlar bura daxil olur o iman dərəcəsində çatanda, çatmayanda. Hamısı. Və yaxud desən ki, möminlər və yaxud da iman, bura artıq İslam da daxildir, imanı daxildir və yaxud da möminlər daxildir, möminlik dərəcəsində çatmayan müşəmanlar da daxildir. Lakin sən deyəndə ki, möminlər və müşəhmanlar bu nədir? Burada artıq hərarətin öz ayrı mənası var. Deyirik ki, Cibril hətsində gəlir ki, Cibril yaşsam gəldi, ayrı-ayrı -ayr sual verdi. İslam nədir? iman nədir? Deməsəm ayrı-ayrı bəyan etdi. İslam nə olduğunu, iman nə olduğunu bəyan etdi. Bir mövzuda gəl, bir yerdə gəl bu kəlmələr. Aydındır? Lakin sən elə-belə təkcə deyəsən ki, məsələn, İslam başını açsan və imanı da ora daxtı etmiş olmazsan. Aydındır, məsələ. Və şeyh buyurur, bu arədə Vəl-İman, <gülüyor> vəl-İslam isməni e, limuəyyənəyin. İslam və iman e, limuəyyənəyin. İki, hər ikisi iki məna daşıyan kəlmədir. Hər, e, hər ikisi, hər iki kəlmə iki məna daşıyan kəlmədir. Hansı ki, həmin iki mənada eyni mənalardır. Yəni İslamın daşığı iki məna nədir? Həm İslam, həm iman. İman daşığı iki məna nədir? Həm İslam, həm iman. Fəl-İslamu <coughs> fiş Və Şeyx burada bir tərifi gətirir. Yəni onların müxtəlif olduğu E, yəni, bir cümlədə işlətdiyi zaman və müxtəlif mənalara gəldiyi zaman olan mənasını e, bə, açıqırıq şeyf buyurur ki, İslam şəhadət kəlməsini təsdiq etmək, yəni qəlbə təsdiq, etmə, e, təsdiq etməkdən və şəhadət kəlməsini nitq etməkdən, dirək gətirməkdən, iman isə bütün itayətlərdən, yəni Allaha olan bütün itayətlərin yəni, özündə cəmidir. Və bəziləri, bəziləri alimlər bunun əksin deyiblər. İman zahiri əməlləri, İslam isə batin əməlləri və bəzələri, yəni rəylər, alimlərin rəyləri bu barədə çoxdur, lakin dedik ki, ən doğru olan hansıdır? Quran və ə, sünnədə gələn hədisləri, yəni nəzərdə ə, Quranda gələn ayələri ə, və sünnədə gələn hədisləri nəzərdən keçirək görər ki, hər ikisi digərini şamil edir, ayrı-ayrıqda işləndikləri zaman E, necə ki, cariyyə hədsinə gəlir. Cariyyə hədsin kim deyə? O cariya ki... Eyni Allah. So, hə. Əvvəli ehtiyac yoxdur. O bir kəs öz cariyyəsini vurur heyvanın itirdiyinə görə. Sonra... Eyni Allah. Deyə ki, mən mən ki, mən, deyək, mən arasınım. Deyə ki, ona Hiyə mu'minən. Əslində, Peyyəmə Səhəm nə barək soruşur? Əynə Allah, o mən ənə. İki sual verdi. Allah haradadır, mən kimə? Dedi ki, ə, Allah haqqına ki, fissəmə, göylərin üzərindədir. Ə, mən ənə deyəm, mən kiməm dedi ki, sən Allahın eləcəsən. Yəni, Allah göylərin üzərində olduğunu bilmək. Və Peyyəmə Səhəmin Peyğəmbərini təsbiq etməklə, Peyyəmə Səhəm nədir? Müşəlmənsan dedi, hiyə mu'minən, o mö Burada imanın kamili dərəcəsi bəyən olduğu, yoxsa ancaq İslam'a girdiyi bəyən olmuşdur. Yoxsa, İslam'a girdiyi bəyən olmuş ki, Allah tanıyır, Rəsulun tanıyır, başqa bir şey yoxdur. Yəni, əslində olan bu kəlmənin mənası şəhadət kəlməsidir. Əşədən Ləylillah, Əşədən Məhəmədə Rə... Rəsullullah kəlməsinin mənasıdır bu. Lakin bu iki kəlmə bilinmək, nə, nə ad verdi ona? Mömin adı verdi. Ona görə çoxları görsün, bu məsələdə istəyir ki, biz mö Yoxsa insanların müsəlmanlar adlandırıb çağırmaq lazımdır, mömin deyə çağırmaq lazımdır. Burada heç bir problem yoxdur. Müsəlmana mömin, möminə müsəlman adı vermək olar, ayrı-ayrıqda gələndə bir bu kəlmələr biri digərini şamil edir, əhatə edir. Lakin bir hükümlərin içində gələndə, bir mövzunun içində gələndədir, hər kəsin, hər kəlmənin öz ayrıqda mənası var. İman təmiz başqa bir şeylər, İslam isə təmiz başqa bir şeyləri əhatə edir, necə ki, bu varidə, Peyyəməl Səhəm, Cibiril hətisində bəyəndir İslamın ərkənlərini, sonra imanın ərkənlərini. Və sonra ə, Şeyh Rəhməhullah Quran Quranın məxlub olub-olmama məsələlərinə toxunur və buyurur. Və buyurur Vəl-Qur'an Kələmullah Münəzədən, qeyri-məxlub Quran Allahın kəlamıdır. Allah onu nazil edib, nazil olunub və məxluq deyil. Baxsa, sələflərin kəlmələrinə onlar belə kəlmə deməyiblər. Yəni, qədim sələflər, səhabələr, təbinlər və s. Quran Allahın kəlamıdır, deyirdilər. Lakin, münəzzəl, qeyri məxluq, yəni, Allah onu nazil edib, o məxluq deyil, bu kəlmələr işlətməzidirlər. Həç an çıxdı bu kəlmələr meydana, o zaman ki, yəni, kəlam əhlin İftinəsi çıxdı ortaya. Yəni kəlam əhli fəlsəfəçilərdi. O zaman ki İslam əfəz fəlsə, fəlsəflərini daxil etməyə başladılar. O zaman onlara rədd cevabı olaraq bu kəlmələr ortaya çıxdı. Və ehtiyac yoxdusa bu kəlməni deməyə ehtiyac yoxdur. Lakin kəlmələrin mənası doğrudur. Ona görə səhabələr işlətmirdilər ki, onların ehtiyacı yox idi bu kəlməyə. Bütün səhabələr və onlardan sonra gələn salihlər hamı bilirdilər ki, ayətumsa hamı bilirdilər ki, Quran Allahın kəlamıdır. Allah onu nazil edir. Bu məxluq Çünki e, Allahın kəlamı Allahın sifətidir, məxluq ola bilməz. Bunu hər kəs etiqat etdiyinə görə heç ehtiyac yox ki, bəyan etsinlər ki, münəzzəldir, yəni nazil olub, məxluq deyil, bu kəlmələ ehtiyac yox idi. o zaman ki, bu fitnələr ortaya çıxdı, o zaman ki, iddialar çıxdı ki, Quran məxluqdur, yoxsa yox, nazil olub, yoxsa yox və s. kimi artıq e, e, səhəflər də bu kəlməni, yəni də, e, bu məsələri dəqiqləşdirmə başladılar bu kəlmə Allahın kəlamıdır, nazir edib, məxluq deyil. Keyfə quret və keyfə kutib və heyfi, heyfə ütlə fi əyi mövdən kən. E, Hara və necə yazılsa da və yaxud da necə oxunsa da və e, hansı mövzudan, hansı səsi oxunsa da yəni, fərqinə varmı bu Allahın e, kəlamıdır. Bu kəlmələr də yəni, biraz Elə kəlimələr ki, şərhə ehtiyacı var əslində. Şərhə ehtiyacı var. Latince ümumiyyətlə bulara məsəl buyuruq davamı olaraq və və kitabətu hiye maktub. Ya Quran, ə, yəni, yazılmış yazı yazıdır. Yəni məxluqdur. Və qiraətu hiye maqru. Oxumadayla oxumadır. Və tilavatu hiye matluq. Yəni, həm ki, tilavət, ə, qirayət hər ikisi eyni şeydir. Ə, tilavət elə tilavətdir. Və kələmullah qadim, qeyr-məxluq. Allahın kəlməsi isə əzəlidir, məxluq deyil. Fikir verin, bu, ə, məqamda da, yəni, burada şərhə ehtiyac var. Şeyx ümumi bəyən etdi ki, yazı elə yazıdır, yəni məxluqdur. Əslində, yazılan nədir? Yazı məxluqdur, o baxımdan ki, çirinil məxluqdur, sənin əlvin hərəkəsi məxluq Lakin yazılan nədir? Yazılan Allahın kəlamıdır. Yəni, bu tür kəlmələri ümumi demək olmaz. Ehtiyac yoxdur, ümumiyyət ki, ehtiyac yoxdur ki, bunu e, açıqlamağa, bəyən etməyə. Əgər ehtiyac olsa, onu bəyən etdiyin zaman gəlir aydınlıq gətirəsən. Çünki hər iki cür başa düşülməsi mümkün olan kəlmələrdəndir. Yazılmış Allahın kəlamıdır, lakin yazı özü nədir? Sənin çeyirliyin, sənin hərəkətin və yaxud da sənin o kağızların məxluq olan y sən dilvin hərəkəti, sənin e, o, nəfəsin bunlar məxluqdur. Lakin oxuduğun nədir? Oxuduğun Quran Allahın kəlamıdır, məxluq deyil. E, sonra şəv vurur və kəlamullah qadim, qeyr-u məxluq ala kulli halatin e, və fi e, kulli jihati, fəhu kəlamullah qeyr məxluq və la muhtaj Məf'ul Və lə cisim, və lə cəvher, və lə ard Və soru şəx buyurur ki, Allahın kəlamına gəlincə Allahın kəlamı qədimdir, yəni əzəlidir. Bu kəlmə özü nədir? Tələflərin işlətməliyi bir kəlmədir. Doğrudur, məna etibarından kəlmə doğrudur. Allahın kəlməsi nədir? Nədir? Əzəlidir. Çünki Allahın kəlamı Allahın sifətidir, Allahın bütün sifətləri də əzəlidir. Allah təalanın heç bir sifəti sonradan ona birləşməyib. Bütün sifətləri əzəlidir. İnsan belə ola bilər ki, əvvəlcə e, körpə vaxta gəzə bilmirdi, sonra gəzməyə başladı. Əvvəlcə onun deyildi ki, iməkliyəndir və vaxta hərəkət edə bilmir, lakin sonra başla imək sonra gəzməyə gün-gündən təzə sifətlər çıxdı ortaya. Aylındır. Bu insana məxluqatlara xas olan bir şeydir. Lakin Allaha gəldikdə Allah təalanın bütün sifətləri əzəlidir. Kəlmə bu baxım, baxımdan doğrudur. Lakin ümumən də sən ki, əzəlidir, Allahın kəlam sifəti əzəlidir, nə olur? Bu özü də kəlam əhlinin bidətindən olur. Niyə? Çünki Allah-ı əzəli olanın kəlam sifəti əzəlidir, lakin kəlamı özü əzəli olan da var, yeni olan da var. Allah-ıqlar istədiyi vaxt danışır. Yəni, onu, bu da öncə qeyd etdiyimiz məsələlərdən ki, bu tür kəlmələr ümumi deyilməsi doğru deyil mütləq şərhi ehtiyac var. Allahın kəlamı əzəli deyəndə deyir, əzəli olan nədir? Əzəli olan kəlam sifətidir. Lakin kəlamının özünə gəldikdə əzəli olan da var və yeni olanlar da var. Məsələn, Peyğəmbərsəhləm ilə Allah Tala danışıb, doğrudur? İsra Məracə Allah Subhanahu Taala Peyğəmbərsəhləmə danışıb. Və ya həmçinin Allah Subhanahu Taala Tur dağında olduğu zaman Musa əleyhissəlamdan danışıb. Həmçinin Allah Subhanahu Taala mələklərə Siz ümumi və Quranda çox-çox ayələr var. Və s.yə. Yəni Allah falan danışıqları, e, Peyğəmbər s.ə.nın danışığı, Musa a.s.nın danışığı ilə eyni vaxtda olub? Yox, müxtəlif vaxtlarda müəyyən bir zaman var. Yaxşı, bütün hamsa qədim demək ola? Əzəli demək ola? Yox, hər biri öz vaxtında olub. Peyğəmbər s.ə.nın zamanında Peyğəmbər s.ə.nə danışıb, Musa a.s.nın zamanı Musa a.s.nə danışıb, mələklərlə müəyyən bir zamanlarda danışıb. Yəni Allah sonra onun Kəlam sifəti əzəlidir. Əzəldən danışandır. Əzəldən danışma sifətinə malikdir. Lakin danışıq nədir? Ona dilə əfradları, yəni onun hissəcikləri, yəni danışıqın hissələri nədir? Yeni ola bilir. Ona görə, ümumiyyətlə, bu kəlmənin bu tür qoyulması ə, qədim sifəti Allahın ə, gəlməyib, yəni ə, bu kəlmə özü mənası doğru olsa da, xəssələrin işlətməli bir kəlmədir. Sonra ikinci o qaldı əzəli kəlməsinə. Əzəli kəlməsi gərək ümumi işlənməsin. Yalnız əzəli dedikdə bu artıq olur. Həni, kəlam əhlinin verdiyi Allah verilmiş sifətlərdən odur ki, ə, kəlam sifəti əzəlidir və onların bu sözündən də başqa-başqa çox, yəni yeni problemlər ortaya çıxma olur, yeni fitnələr ortaya çıxma olur. Necə ki, məsələn, Allahın ə, kəlam sifəti əzəlidirsə və danışığı da əzəlidirsə, Allah da deməli dəfə söyləyək ki, mən danışmayımsa, necə olub ki, sonra baş verib ona görə Musa əsəmdan danışmağını inkar edir. E, olar əşərilər və qey, yəni kelam əhli, yəni başqa-başqa problemlər çıxarlar ortaya. Bax ki, əslində Allahın kelam sifəti əzəli, lakin istədiyi vaxtı, istədiyi kəsən, istədiyi kimi danışa bilər. Aydındır? Və sonra yenə yəni, Şeyx bəzi kəlmələr burada qeyd edir ki, əlin kəlmələrlə sələfdən varid olmayıb. Bu varida buyurur ki, Allahın kəlamı nə yeni deyil, nə görülmüş bir iş deyil, nə cisim deyil və s. kimi kəlmələr gəlir ki, bu kəlmələrin hamısı iki mənaya yozulması mümkün olan və həsususən də onların hıqqdan şərhə heç ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, sələftdən var olmayan kəlmələrdir. Təbii ki, bu kəlmələrin o ki, iki mənaya yozulması mümkün olan kəlmələrdir. İnşallah, şeyxın məqsədi burada haqq olan tərəfidir. Çünki şəx bunu haqqa bilətlər tərk etdən sonra qeyd edib, lakin, bəyan edib, lakin bu işlənməməli kəlmələr çünki sərəfdən varid olmuyub. Sərəfdən bu kəlmələr varid olmadığına görə, necək başlıqda qeyd etdi ki, gərək onların işlətdiyi kəlmələr işlədək ki, sataya yol verməyək. Ola bilər ki, bunun əlki dəsdi öyrəmək istəyən, ola bilər ki, o kələbəklərlər olur, dəyək ki, yox, şey, e, yəni ortda bəzi onun izahatları göstərir ki, kəlaməhli müxalif olub. Əksinə onlardan tövbə edib qayıdıb. Lakin o cür kəlmələrlə istifadə etməsi ki, həmin zamanda yaşayıb, onların yəni o zamanki insanlar bu cür kəlmələrdən istifadə edərdilər. Aydındır? Ətrafı bu idi. Onu başa düşən, onu dinləyən insanlar bu cür idilər. Aydındır? Həmin zaman, həmin vaxt belə tələb edirdilər onlardan. Lakin istənən vaxtı insan gərək, e, yəni Peyyəmbəsəmdən gələn, səhabələrdən gələn və səhələtdən gələn kəlmələrlə ixtitar eləsin. Yəni, ondan kənara çox çıxmasın. Nə qədər yeni kəlmələr işlətsən, o qədər təzə mənalar ortaya çıxa bilər, o qədər təzə problemlər gələ bilər. Və son e, olaraq buyurur kəlam sifətliyin, Bəli huva sifətun min sifəti zəd Və e, Allahın e, sifəti Yəni kəlam sifəti onun zəti, zati sifətlərindəndir. Və huwa şeyun yuhalifu yəmi həvadis. Yəni bu kəlmə də, yəni müəyyən qədər iki mənalı kəlmələrdəndir. Doğrudur. Kəlam sifəti Allahın sifətlərindəndir. Lakin zati sifət deməsi doğrudur yoxsa yox? Hə? Zati sifət nə demək idi? Heç vaxt Allah təaladan ayrılmayan sifətlər Zad sifətlərdir və digərlərinə adlanıb, digər sifətlər, Heli, tel. Tel sifətlər. Yəni, Hı. Allah sala, öz iradəsi ilə, ixtiyar ilə istədiyi vaxt etdiyi sifətlər nədir? Teyli sifətlərdir. Zad sifətlər məsələn, görməsi, eşitməsi. Heç kər deyilməz ki, Allah sala, müəyyən bir anda görmür. Yəni, müəyyən bir zamanda eşitmir, müəyyən bir zamanda diri deyil və s. kimi. Yox, Allahsala həmişə diridir, həmişə işləndir, həmişə görəndir və yaxud da əl, ayaq və s. kimi sifətlər. Bunlar Allahsaldan ayrılmaz sifətlərdir. Hər zaman Allahsala bu sifətlərini sifətlənir. Lakin kəlam sifəti nədir? Deyil sifətdir. Niyə peyil edirik? Çünki Allahsala istədiyi vaxt danışır. Yəni, digər vaxtlarda susur. Aydındır. İstədiyi vaxt danışır, yəni digər vaxt isə, istədiyi vaxt isə susur. Ona görə ki, bu sifətləri deyil nə? Feili sifətlər. Feili sifətlər odur ki, Allah salanın öz məşiyyətinə, istəyinə bağlıdır. İstədiyi vaxt onu edir. Lakin şəxs deyil etdi ki, bu bu sifət Allahın zəhəti sifətidir. Zəhəti sifət buna yalnız o cür demək olar ki, bütün feili sifətlərin də əsli, kökü zəhəti sifətdir. Ayrındır. Əzəldən belə də Allah -ı. əzəldən danışandır. Lakin hər zaman danışandırmı? Yox. Allah, Allah, istədiyi vaxt danışandır. Və Allah, misal çəkilmək, lakin misalların ən ucası Allahım əxsusdur. Əgər insan həmişə danışan olsa, evli sifətdir yoxsa yaxşı sifətdir bu? Dayanmadan danışır insan, gecə gündüz. Evli sifətdir. Və yaxsı insan laldır. Bu da evli sifətdir. Kamil, insan üçün kamil sifət deyil. Ayrındır. Kamil sifətdir ki, insan lazım olanı danışsın, Lazım olun, susun. Bu, kamil sifətdir. Lakin, həmişə susmaq və yaxud həmişə danışmaq insan üçün eyviz sifətdir. Və misalların ən ucası Allaha məxsusdur. Allah s.ə. istədiyi zaman danışır və istədiyi zamanda susur. Bu, danışığın əfradlarına, yəni hissələrinə gəlincə. Lakin, danışığın özünə gəlincə danışığı nədir? Allahın əzəli sifətidir. Necə ki, bütün Allahın feyli sifətləri də Allahın əzəli sifətlərindəndir. Allah qantalı heç bir sifət sorudan artmayıb. Yəni əvvəlcə kamil deyildi, sonra kamilləşib Allah Taala belə deyildi. Adındır. Bu məxluqatlarda ola bilər ki, əvvəlcə zəyifdir, sonra kamilliyə doğru hərəkət eləyir. Yürür, boya başa çata çatır, əvvəl danışa bilmirdi, sonra danışmağı öyrənir. Əvvəl hansı hərflər deməyə bacarmırdı, sonra o həmin hərfləri doğru tələffüz etməyə öyrənir. Bu məxluqata aid bir şeylərdir. Bakın, Allah, Allah əzəldən bütün kamil sifətlərlə sifətlidir. Yəni, bütün kamil sifətlərə malikdir. Sonra şeyh buyurur, Ləm yəzəli və ləyəzəli mutəkəllimə. Yəni, və yaxud qardaş soruşur ki, hardan bilir ki, şeyh bu kəlmələri, yəni, Həmin bizə ətəxilin, kanım əhlinin sözü ilə müvafiq deyil, onlarla eyni demir, biz yaxşı tərəfin götürürük. Birincisi, gözəl hün sündəm iləmək lazımdır. Şəxlar əbarətində, ikinci... Ə. Təbii ki, ətrafındakilər, zamanındakilər bu cür insanlar olur. Lakin, şeyx öz əqidəsini bəzən belə kəlmələr, yəni ki, iki mənayozdan kəlmələr itifadə etsə də, bəzən də onu tam aydınlaşını eləyir, şeyx buyur ki, ləyəzəli və ləyəzəli mütəkəllimən. Bir az öncə demiş ki, Allahın zəhətli sifəti desə də, bu kəlmədir ki, iki cür başa düşə bilər, lakin sonra bəyəndir ki, alatala hər zaman danışmaqda davam edəndir, istədiyi zaman yəni danışandır və la yucuz fəraqətini bu danışmaq sifətinin hər hansı bir anda Allah təalladan uzaq düşməyin də etiqad etmək olmaz belə söyləmək olmaz yəni danışmaq sifətini Allah təalladan uzaq etmək olmaz istədiyin zamanda danışandır məsəl aydındır yəni istədiyin zaman danışandır yəni istə, istəyən danışır istəmədiyi bir vaxta isə yəni istəntəsiz danışmır lakin danışmaq sifətini isə Allah təalladan uzaq etmək olmaz yəni susduğu vaxt demək olmaz ki Allahdan danışan deyil aydındır. Həmişə danışandır. Yəni danışmaq sifəti həmişə var, lakin istədiyin istəyi öz məşiyyətinlə, iradəsi ilə, ixtiyarı ilə e, bağlıdır. Wa innahu isma'u taratan min Allahi Azza va Calla, wa min tali fellezi Bu da, yəni doğru kəlmədir. Buyurun şə şey, e, Allahın kəlamı bəzən Allah kəlamının özündən dinlənilir. Doğrudur. Həqiqətən Allahın kəlamını bəzi məhlukatlar Allahın özündən dinləyiblər. Məsələn, bir az öncə qeyd etdim. Musa əsəlam, həmcinin mələklər, çünki Quranda çox-çox misallar var ki, altıda mələklərə xitab edib. Və xitab edəməkdə davamlıdır. Onlara əmrlər edir. Belə edin, belə edin və s. Və mələklər onun əmrini hər zaman ona asi olmadan yerinə etirirlər. Yəni, Allah İblisə və qeyrinlərə fərqi yoxdur, yəni ümumiyyətcə bəzi müəyyən məxudatlar, məxudatlar Allahın kəlamını birbaşa eşdirlər və yaxud da eşdiblər. Və təhvətən min təli, bəzəndə Allahın kəlamı o kəlamı oxuyanla eşdilir. Məsələn, məsələn, məsələn və sizlərdən biri kimsə götür Quran oxuyur, digəri eşdilərləri eşdilənləri. Allahın kelamıdır. Oxuna Allahın kelamını eşlə Allahşan. Kelamı. Yəni Allahın kelamı bəzən Allah Subhanahu talanın özündən, yəni bəzi məxluqatlar aldan özündən, digəri həmçinin e, ola bilsin ki, Allahın kelamı məxluqatların dilindən eşidilsin. Yəni digəri oxuduğu da, sənin mənim oxuduğum da nə olsun, Allahın kelamını oxuya e, bilər hər bir kəs. Fezze yesməhu min Allah Subhanahu men yatawalla kitabehu bi nafsihi la wasitə və la tərcəmə. Allah təala'nın kəliməsini birbaşa eşidənlər, Allah təala'nın danışdığı birbaşa eşidənlər, Allah təala özü seçdiyi məxlubatlardır. Allah alan özünün bu işə, yəni bu işlə yüklədiyi məxlubatlardır. Heç bir vasitəsiz, heç bir tər tərcüməçisiz. Allah Subhanahu taala mələklərlə danışır, Allah təala Musa ilə danışıb, Allah təala peyğəmbərlə danışıb. Onların Allahın o bütün peyğəmbərlə salavatı və salamı olsun. Heç birinə tərcüməçi ehtiyac olmadan, heç bir vasitəsiz Heç bir vasitə, yəni orta heç bir vasitəçi olmadan. Necək, şeyhə özü misal çəkir Fəyəmət Səminlə danışmasını, həmçinin Musa ilə Turdağında danışmasını, şeyh misal çəkir buna. Və qədəlikə, səbəli mən yetəvəllə xitəbuhu bi nəfsi minəl-mələikə. Həmçinin Allah-ıqa bəzən öz mələsləri ilə, müəyyən mələiklərlə danışır. Və mən ədə dəlikə fəinnəmə yəsməu kələmullah əl-qadim, Əla həqiqə məsələn və o hərf məfhum və səs məsmu və yerdə qalanlar isə yəni alasalanın kəlməsini birbaşa eşitməyənlərsə digərləri eşitdi vasitə ilə eşitlənlə, eşidənlərdir ki təəmmüdlə bəzən vasitə ilə eşitdir və biz özümüz alanın kəlməsini vasitə ilə eşidirik və lakin həmin hərflər də baxırsınız ki biz və bildiyimiz ərəb məlum olan hərflər də həmin e, eşitdiklərimiz hamısı Allahın kəlamıdır. E sonra şəx yani Allahın digər başqa sifətlərini qeyd edir, lakin inşallah e, gələn dərsdə başqa sifətlərə keçərik. Bu dərsdə toxunulub deməli hansı məsələlərə? Kim deyə? Hə. E, hansı məsələlərə toxunulub dərsdə? İslamı imanı, İslam, iman, sonra İslam, İslam. İslam. Həmçinin imanın tərifi ayrıqda. Həmçinin Allah Subhanahu talanın kəlam sifəti, fe'li və zarfi sifətlər bəqədər inşallah digər sifətləri gələn dərsdə kitab təkcə sifətlərdən deyil, həmçinin sonra başqa etikaqi məsələlər də çəks toxunur, qədər məsələsinə, səhabələr məsələsinə və sair məsələlərə, lakin birinci bir çox yəni mövzular hamısı Allah Subhanahu taha'nın sifətlərindən bəhs edir. İnşallah gələn dərsdə davam etdirəcəyik. Bana həm yaxşı dərs təqdim